Iru, kanporak fase izanen dira urtarrilean, bian, bederatzean eta amasean, kanporak eta horien irabazleak bigarren mailara sartuko dira eta urtarrilaren ogoita bian hasiko dira ondotik sailkapenak. Jean Noel Andabur eskupilotako buruak eman dizkiguse eta sunak. Nolantu dugun, eren nahi du, frantziako federakuntza eta eskupilotak gehotak gehiago elgarrekin ari direla lanian, lehenik, eta nola mundatu ditugun, pilotari gehienak agastin ditugu eta nahi ditugu uai auktien xartua direnak bereskoetan arrarasi eta hartako egin ditugu aitsin partidak eta liko diren irastunak xartuko dira biharren mailan eta lehen mailan hautatu ditugu gasko irabasi dutenak edo joberenak zirena finalerdietan Ez eta huaiko formatik, minan jasko partien eta jasko irebaztunen nola aizan diren, genai da, maitxinotzu mendi eta ionzen zenpor eta lehen mailan arraziko ditugu geotagehiago jas eta xapeldun zen ionzen pol. Artako. Jokalarien artean horri zanen da batxitza dukazu besteak beste, aurtengo antolaketa zer dion galde egin diogu. Onik uh, begi onbat ekin uh, begiratzen dut hori, ikusten dut hori. Gazte batzuk uh, sartzen dira atxapelketa honetan, uh, begiro pastu direnak uh, berezkoen mailan, Ina, Reki, Antion uh, eta Andoni no. erantzat, bentsatzen dut haientzat zat. Uh, Izanengo da parada onbat ongi figuratzeko buruz burukan, eta gero, ara, uh, Denak baute bere esantza txapelduna ezaiteko, formula honetan bai dira bizpairu partidak diokatzeko, hori ere gauzauna da, ez ira gaila multzuko partidak, ongi da erritmo hartzeko, beraz, ongi da. Superprestijetaz hitz bat erraiteko, haintzina zoaz momentu segitzen duzu, nola zira? Ba ba, dia de, kontent, atzuko garaipenarekin. Atzuko partida biziki importanta zen, ziren galtzen zuena kaxik superprestiji kampo zen. Ara, hor uh, partida askion bat egin dut, emaitza on, on batekin bukatzeko eta hala goi bizi naiz çaperiketa hontuan eta bizkena eta bizkena espero dut be maila hobetu koduta la. Serena ikusi dugu Luis Sanchez ikera heriko forma Bi partida da biziki on na egin ditu, biziki ongiakatzen du jokoan ere biziki ongi i biltzen da, azkar jokatzen du prexiuaa onjarekin, beraz nahi badugu superfeststiri irabazi, beharko da maila hobetu. Larralden kontraiko zira, Hori da, azken muntzuko partidean, ikusiko behar da ere beste emaitzak, berdin, uh, hukonen dugu para da, bi aldiz diokatzea helgarren kontra, bai azken partida hortan eta berdin erdi final batean, on gauzak ez dira inako, ino, ikusiko behar da, behar da, behar, kontra beti partida zailak izan dira enetako, eberaz, beharko dut ongi preparatu hori, behar entzatzeko finalera iristea.